بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فالندرو وفت mbi ndim dhe fale kërkoj lavdota te bekimit te Allahut qofsh me Muhamedit sallallahu alei ve selle mbi familjen ti shokut dhe te gjitha qindi kin rrugne tyre dit dit ne fund te ksevot tandro lazer ne kado te lzim te haditheve qe i ka përmledhim më Bukhari, u Rahimullah, në ibn e ti, el Adab el Mufrad, keme artë e disa djetë që flasim për një sprovë që ka mundësi me godit gjithë dhe kënd për njerëzve. Pa dërshimë se, njëri unë këtë dunja, kemi thënë, si letë rëth tri gjendjeve kryesore. Dhe në gjdo gjendje, i duhet me reagu si duhet. Si pas asa që Allah u Gjellolla ka mësuar. Gjendje parë është e begatisë, kërë la gjellore e begatën, ragimi ti në këtë citatë është falënrimi dhe Allah të manuar. Për asë është gjendje së proës dhe fatkecisë që komënë si me godinë këtë dunja në format nëndëshme, ose në pasuri, ose në familje, në fëmin, shëndet, e në fusha tjera tjetës e ti. Në këtë citatë e kërkuar është që të bënë sabër. Dhe gjendje e tre që një u kalënë në për të ës gabimi dhe mëka të qebën, e që të gjithimit e ekspozuar një mundësit e të tilë që me ranë mëka të la në falët, në forma të ndryshme dhe përmes mënyrëve të ndryshme. Andaj, në këtë situatë, reagimit i eshtë kërkimi i falët dhe pendimit e kalaj qëllevale. Njëri usilët rëth këtu e tri gjendjeve dhe këtu e në kryesësht tri veprime dhe reagimit e ti në këtë dunja. Andaj, Bukhariu Rahimullah, na flet për këtë situatë në gjën e dytë, kur edi u munds provoa që Allahu te bareku ose ala fëmiun qi e ja ka dhën, më ja morr. Më vdek fëmiu, por ka përmend se padyshim ai që sprovohet dhe bën sabër situat, padyshimse merr shpërimet më dha tek Allahu te bareku ose ala. Njëu nuk duhet më e dëshruj provën nga asaj. Mirpo kur godis me ta, do të më disi me ragun kës provë. Andaj edhe Bukhari, Rahimullah, në këtë kapitl, ka përmendur shumë hadithë dhe shumë transmitime që të qëtësot zemrën besimtarit për mes uh, këture hadithëve, këture transmitimeve se pejgamberi sallallahu sallam në shumë rastë ju ka thënë se ati që vda i vdesin tre fmi pas e dy, këmi gjithë transmitime dhe një fmi edhe bën sabër, i bëhen, i bëhen, rrugë për gjenët, i bëhen pëngjes nga zjarë i gjëhnimet. Kapitulli viju, ose do të lezojmë sot për ti, të ndrozër, është një kapitull i njashëm me të parën, mirë po Bukhariu Reimullaj ka vequn nga i parën, përshka këtë dalimit në situata, dalimit në faza. Do njëriju mund të ufmiun pasi që të ketë. I ka lindur, e ka ndorë në ti, mund të ketë bërë disa vite dhe vdesë por mund që t'i vdeshme ju duke që në ende në barku e nënës, si pasur ndonje, dhe mund aborti spontanë, jo të qëllëm shumë, si pasur ndonje, ndonje ndo komplikimi shëndesor, e që realisht ndodhë që, edhe në këtë situatë me humbë fëmion. Andaj, humbja fëmion në këtë fazë, do në kur ende nuk alin një një nërmale, por, realisht ka vdekur dhe është abortuar, a, për frijet në ato aditet e njëta, a e ka të një shpërblem, apo, më thonë, ka dalime në këtë. E pa dëshimë se gjitho situatë për njërës e fështirë. E parë është me fështirë se sa e dyta. Pasë që ti këtë lindu fëmiju dhe i është rritë e ka gëzu pak, me umë është me fështirë. Mirë pa me umë, edhe duke pritë gëzimin, duke pritë begatina lëtë barë e kotala, që ky gëzim dhe kjëp, pritit të shëndrot në sprov, të shëndrot në vështirësi, në mërzje dhe kjo është, pa dushem, sprov. Andajfmi ju nga gjdo aspekt të shprov, po e pato është sprov, po nuk e pato është sprov, gjithë shka është e ndërin me sprov që është paragon njeri ju në gjithë situatë. Dhe ne ka vrenë këtë kapitull, edhe ne këtë kapitull ka përmenë të sa dithe që këto realisht më kanë bërë që me e tretu këtim sot, e përsa thashtë ku diri dyku me temën e kaluar, mirë po Bukhariu Rahimullah nga nga afsia që ka e pa lau të varë nga dia për me në nësa ditë që jo vetëm nëmsujmë për temën po nëmsujmë shumë ma shumë se mund të thuet për temën edhe ka për nësa ditë që në kuptim në ashtëm nuk kanë lidhje me temën por në fond të shpikimit lidhën edhe mirë me temën kjo është afsia Bukhariu Rahimullah On e përdorimi e hadithave në kapitull ndryshëm që shpesh harë nuk e kuptojmë pse ky hadith është në këtë kapitull. Çfarë lidh kjo hadith me kapitullin? Në shikim të parë, pastaj në studim e e e ngulumtim e shpjegim të dietarëve gjensë shumë bukur lidhen. Buhariu rahimullahu ka thënë nga dietar me aftësi të rrallë të argumentimit Unë ka shku librin e tij selemi Buhari, librin e tij ka përmbledh përmes se 7000 hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe asnjë fjalë të vetën gati se ka përmend aty për oj kapitullat. Mbes ka përmend kapitullin, emën e kapitullit, pastaj hadithët. Kaç ka shpjegime, ka komente, ka kurqe nga ona Buhariut. Mir po krejt fiqhu, kuptimi dhe shpjegimi i fesit Buhariut është aty. Kush ka arrit më lidh kapitullin me hadithin, të shpikon me kapitullin hadithin. Këa është ajo, afsia ti që me pak fjallë të thotë shumë. Dhe njojë hadithi që ka pasë për kuptimet e haditheve të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj në fillim, duha të thëmë që këtu hadithe, dhe fillim e kime edhe një thënjë të njerë prej, prej, prej shogët pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, gjitha këtu nga një aspekt nuk lidhen direktë, por nga shumë aspekti lidhën me temën e para. Dhe dyjta, këtu adit e ka një me kuptu drejt, nga se mundësia për të këtë kuptu që është të existan. Rënda e është minë me e pasë kujtës kuptimin e drejtë të këture hadithë që i ka përmë Bukhari Hu Rahimullah në këtë kapitullë. E para që i ka përmën këtu, në onë Bukhari Hu Rahimullah, është një të rëzmetim që vijë nga Sehel i bën handale, në onë dj prej shokët pegamberit, sallallahu a.sallam, dhe kjo ka qenë për tynë që, do më thonë, nuk, nuk ka pasë fmi, nuk i kanë linë, nuk i kanë jetu fmi. Nuk i kanë jetu fmi, do në gruja ti kanë betë shtatë zanë, mirë po, nuk i kanë jetu fmi, kanë vdhek e në duke që në barku në në nësatë. Dhe, korë ka, ragu për gjenë që i ka ndodhë, së ka ndodhë njërë, dyherë të jërë, ka thënë, zotë jemë shëroftë, ka thënë, li e një ule dhe li fil islami vële dhënë sikëtën fa ahtësibë hu e habu e lejja min anjeku në li e dunja gjëmiën wa ma fiha. A, kë sahabitë që e përmani, do në është sahabitën, Handalije, nuk është handales, po është sabi është quar, është nga ta që ja ka dhonë besën për pegamberit s.a.s. tek druni. Kushen këte që ka njepë besën të druni? Kur ka shku për pegamberit s.a.s. me bu umrën, dhe nuk i kan liu me Himrana, e ka dërgu për pegamberit s.a.s. me bu negociata me korejshtë. Othmanin, rrëzjallahu tara, a, nuk, ka qenë i butë, ka qenë i mirë, e kanë dorë kurisht dhe është shpërndarë mëse kurisht e kanë tradhtuar pejgamberin sa më kanë vrarë Uthmanin atë pejgamberin sa më nuk ka pasë të lëmë sigurt e i ka misë sabat te një dru dhe ja ka dhënë besën Allahu te Azhgal se nuk kanë më u kthynë se nuk e morën hakun Uthmanes por s'ka se kanë tradhë e ka thoshë s'ka çënë për alhamdulillah Uthmani ka qenë gjallë ka qenë dezinformuar e këtë Allahu xhallahu re ka firmar në Kur'an Doonë se Allah të barakotari ka pa dhe ka qenë të shmitari asaj, në gjarëja ti besatimi që kanë jepë tëhtë e shegjere në drunën e caktum që kanë qenë në pejgamberin sasërëm. Në këta sabi që kanë qenë situat, njënësi, në pejgamberin në këtë situatë, njënësi, doonë, shokët e besatimit në ndru. Jënë njërë, të kurse, për shambull, ljuftarët e bedrit, ljuftarët e hudit, për shambull, ka situatatë caktuar, kur nuk jenë gjinë gjith Edhe këtu besatimi që e ka një më nërë këdru, s'kanë qenë gjithë sahabët. Ka qenë një grupë i cakturit sahabëve. Andaj, ata që kanë qenë ka pohtë një vlerë caktur. Me kësë ali ka qenë për tjuneve. Edhe është përru, që i ka një tu fmitave. Thotë, me mëndodhë që duke qenë musliman në islam, me mëndekë një fmi kështët i abortuar, endhe përpo, si këtun i abortumë dhe me e shpresu të ka Allahu gjele gjele se Allahu më pagun për këtë sprovë, është me dashëm për mua se kretë dunjonë më adhonë. Shkajtë në të në të në vëzër, këj rëfimi riu, nuk nuk nuk këti njëri nuk nëmë këpëta se kjo e donë sprovën, po këti kjo i ka ndodhë. Këti sprovë i ka ndodhë pa kërku. I kanë vdikë fëmijët, e ndë të ka qenë në formës jipër. Dhe ka dashë me e të reg Asë një, një pikë nuk më lëviz nga më bëshet nga Allah në, në Gjelle Walla dhe nga kënësia me sektimja Allah të kje që për më dohë. Ma dje, ma dje, me, me, me pas një rast të këtilë, qëfar e kam, dhe me e shërzuht të ka Allah në Gjelle Walla, se Allah në Gjelle Walla i akompenzion rupin në hirët, atë që ka mërë në dunjan, është me e dashë për mu. Se me më thonë që, Adomet atë rrokë provë metahe këta meta Abdunion. Do se këshon rrokë raptë. Pse as të në, të ndrooz meta Abdunion, dunya vjen e shkon. Pastaj dunya ku e deni njeriu më pas dunya, apo sabër? As bën sabër. A, a mbetet na i përkushtum Allahut? As mbeti përkushtum Allahut. Nuk e denëm. Do se këtu mindos prova që kërkon sabër, e lidh me Allah xheleuala dhe e shpreson tek Allah shpëtimin, është më ndoshëm për ta. Un dhe ata ka qenë qështja e ndinë më ahiret. Dhe unë, gjdo gjë e kanë matë më ahiret. Nëse në ahiret ka shpërblim të ka lahu në nëje sërfitaj shumë, nuk më më, më përftype qëfar humbe a përfitaj nga dë njoja përta. Që, patë keqështë sot, njësia masë është ndryshë. Njerëzë nuk masën, a fitën a humë në ahiret. Më shumë masën, a fitën a humë në dë njoja. Dhe du njojë është e që diktën disponimin e njerëzve. Du njojë është e që diktën ljumëturin e njerëzve. Po patë gëzot, po nuk patë mërzitit. Nëso këta e kam pas disponimin dhe ljumëturin e ndëridh me ahiretin. Unë, nëse në ahiret të Allahu e marë sevapin e kësoj që ka pëmdojë, nuk këmë për shtype du njojë e farë e këtë më adhonatë. Këtën kjo ka që nga më bështetje në Allahon që le uala që kan pas dhe nga Të ashtitush e ku e kanë marë këtë, e, kërë kuptojmë këtë ragim të këti sahabiju të shuar kështu, i kuptojmë pasaj shumë letë hadithet që i ka rëndit Bukhariur Rahimullah. Përna i shikojnë fiku në Bukhariut. Filime që të ka përmenë sahabijun që në radhitje duhet të marë maspari hadithet pasaj sahabiju, apo? Maspari vinë ajetet, pasaj hadithet, pasaj thënë të sahabeve. Nëso Buhariu rani këtu për mësim maspori, hadi thirr ne sahabët, pse? Për të na përgatitur se çështë kanë kuptuar këta këtë çështje. Që hadithi vjen me kon e kuptuara drejt, jo të keq kuptuar auto. E për shfarë di dhe bëhet fjalë. Hadithi rreth kësaj hadithi për, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë një ditë i kapit shokët e tij. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, "Ayyukum Malu warithihi e habbu i lejimin mali Ka thënë, cili pri uve më tëjpër e dënë pasurin e trashgjimtarve se pasurin e ti jetër Njëri ka pasurin këtë do një atë vetër Dhe kur vdes ka pasurin që len pas vete trashgjimtarve Sa so, cili pri uve e dënë më shumë pasurin e trashgjimtarve se pasurin e ti jetër Ka thonë sabët, ojë dërguar e laut, gjdo kush për neve, më tjepër dhe mund, i bën përshtypje pasurje që e kaj, sa e gëzën vetë, se kërvdhe se e lenë kush e di kush e gëzën pasurin, apër. ka thonë për i gambeni sa o sëllëm, dinë se të gjithë shumë për juve, dhe më tjepër i bën përshtypje, më tjepër e dënë pasurin, që e lenë në të rëshidimi, se pasurin që e ka dë vetë në shqizim Qështë ndukë të uja Rasulullah? Ka thonë për e gamberi sallatës salem, ma luke, ma kademte, wa ma luvaritike, ma akkarte. Pasuri e jote është aja që e ke vendosë para vetës, ndërsa pasuri e trashimtarë është e që e ke lënë pas vetës. Qëka nënë kuptonë kë para vetës e pas vetës? Në cëlla realisht është pasurje jotja? Kjo që e gëzën dë një asëd? Apo ajo kur vdes? Apo cëlla është pasurje jotë e reale? Pasurje jotë e reale është ta që duke që i në endë dë gjallë, e dërgonë në ahirat. Që ajo është e jotja? Ma ka dëmët. A, ajo që shkonë paratije. Që shkonë paratije e të bën venin te, Allah të Allahute Barakotala. Ta zgjerën varrin, e të zrit varrin, e të përgadit venin gjënët ato që i ka që për para. Dërsa e që s'ka shku për para, ka met, a e është pasurit të shkimtare, pëse në gjdo moment të mungëshme mbet për te. Cili për një përshonë ka garancë se këtë pasurit ka me e shudu din këtë dit. A ki garancë? S'ki garancë. Rrugën e mërë njëri me të parin, po kur të garantën se e shudu din me dhejtin, me të pesën metin. A ki garancë? S'ki garancë e, ki këtë pasurije, ki këtë tuk, a ki garanës e ki më shuzun 10 vjetë? Si garanës. Në shumë, tjepin garanësion për një malë caktur, 10 vjetë. Soni si për vjet, at, jet, shizun, të asë një vjetë. Ai garanësion jetë më shuzun gë atë të rëshimëtartë, ai së shuzun farët, në të garanësion. Shkane, apë. Pandaj, garanës e vetë më shëte e që e ke quë për para, apë. Për enë këllonë pej në pej në bë Si kanë ikët me tut pe gamërca asojm që ka përdor, do të thë njerëzve mëo pyetën më sipari. Pastaj mos pyetjes meo jo dhënë procedurë. Kjo përgjigje që son sa, në rregull, po në rregull është që njeriu do të matet për pasurinë e tij, pasurinë e jetës në të zhnigjisë, kush është diçka jeta. A kam më thë për njerëz, do të thotë për shkak të pasurinë që e lën pas vetë me e shizuar ata që forasiko nga femilja e tij. Komunsi, dhe elsimartot, as e zon gruati, familja grusti nuk ka qenë penges, po s'kan lidhje me to fara ato. Ose komunsi që e zon gruati martovot, as zamburi kompletet të gat pasuria ato, që ajo lut për ta. Do të ndosana. Prandaj njëri pas njëti që ka vetëm shëzuë komat këndshme, se vetë ka fituar tek zon. Asoba kanë përjetë ndor, se njëri zë e do një pasuni e vet, më shumë se ato që përqot e ka ka thon pejgamberi sahasemiu për mirësu gajbimin, më ofruesu kuptimin që më sku pak më thënë kuptojrat ka thënë se pasuria e njëtë është ajo që e ka vendosur për para, jo ajo që e ka e ka shëzuar në dunjë. E çfarë di kokë adizmi këtu kapitull, në fëmia e mburtu? Se fëmia e mburtur është fëmi që e ka dërguar na hirret, apo para se më gzuon dunjë. Dunjë një kom se më gzuon fëmi në ratë, apo e kesh izuaj në gjuhë 10 20 apo 30 diat që ku me thinit i kësaj zgjeduar do të bëhuçi se merr na herat apo thon? Zëmohon. Zëmoçi në të merr, po në bon lo monti merr. Ku e din çka bëhet me ta? Ai ndon rrugt, na herat as ndon rrug. Ku diet apo? Dashaq kë fëmi musliman që vdes ende pa pasaport dritë në ditën e dunjë. Ky është sigurisht në xhennat apo. Ky është sigurisht investimi ju në xhennat. Pra ky është tamam fëmi i çmëta kimi konëse rafton atje. Nëse ti e mëson, nuk e kam sigurt. Kur ne kërkoj të gassonin se dhet me kërku fëmin, mos të ke kuptuar, më thash, mirë, po këtë situatë ku kë njëri dimë me radhë me sprovën, dimi jap kuptim edhe kësaj situatës. Dimi jap kuptim edhe kësaj dhe kësaj situatës. Pastaj një ditë pejgamberi zos më ka pyetur sahabët e tij. Metoda e piltës ka çën, metoda e shpërthë pejgamberit zon. Pranë ka i ka pyetur pejgamberson, kush është ti u i falimentu? Kone, do të na i falimentuosh tash i kau pasuria. Ka të shtu, s'ka para, s'ka, s'ka as orja sa të çkoj të falimentuosh. Ka bekusti, s'ka. A më ndumosh tash që vjen ditë gjykimet me namaz dhe me axjerem e me sadaka, mirë po, e ka shojtë, e ka funduq të ka bogut, atë marrë sa opoç. Këu i falimentum? Që ndajret falimenton, jo ndonjë. Përjë so është e saktë. Po është saktë është. Mirë po, është gjithpërfshirëse? Jo ju përfilën e përgjët i ju e dunion, ama spejkimi, pejkëmërës e mëna që përshinët e, ju, njuhar, njuhar, njuhar, thon, e të ahirejt në lu. Për e pejkëmërës e në dikapi të sabët, ka thonë, kë e logaritën e ju, në gjyronë e rabë i thonë, e rekubë. Rekubë, në gjyronë rabë është, kër njëri përre diqka, mirë po pak para se me gëzu, e hupë. Që kjo rekubë, po përë e përdurët për njërimit që dëmonë e pretë një fëmija dhe në fundë për asë me gëzu, i vdesatën, që kjo e rekup. A ti që i vdesë fëmiju duke e prit e që i me arë fëmiju. Nuk është ta që i fare, nuk do, nuk mbeti të guri ashtë atë zani, nuk është kjo. Po kjo është të pikrët për kapitullin, që dëmonë e pretë një fëmijë, për pak për asë me ndodhë gëzimi këshëndrot në, në mërzjetën. I kapit për gorsum, kë e kërështëm, kërështën jo rekubë, e kërështën nuk është rekubë, që kërështë i pretë të fmijë në edhe nuk e gëzana përë. Ka thonë sabët, oj dhe rrëgjallatë, rekubë të na, që që kërështë i pretë të na, është taj që nuk i lindë të fmiju. Jo. O në i vjenë dirit e kësituata me lindë, por nuk lindë, që kërështë të na? Ka thonë për e nga mërështë, jo, rekub është kuptimet që me izgjeru kuptimet për teji dimenzonët dunja ka thonë pegama sënë Rekub është ajë cili elëdhi lem ju kaddimin voladihishej a Rekub rralisht ajë që nuk e linë të fmi në të kuptim nuk mund është ajë që lem ju kaddimin voladihishej a që kuptimi këkjo ajë cili nuk ka quf para vetës asë një fmi e të në a i vjenë këtë që njeri do në me edhëshu që më i vdikë vdik fëmiju i lërgësaj, lërgësaj. Por pejgamberi sasa, vë do më të regu që, vë do më të regu s'abrë t'i se, nëse Allahu Gjellë Gjellë Hu, njëri gëtë, njërgët, një mërë në këtë situatë një fëmijë e kësë mëradë, nuk duhet me e konsuru humbje, por duhet me ditë me e shnuru këtë sprovë në degati dhe në mirësi. Këja është e, domon veçan specifike që nuk duhet ke situata ashtu. Zëron jo situata ndjer më, më vet me pas më shumë çëf me ideks me me jot. Jo nga asaj. A di stazin çto? A di po për, për situatë caktuar kur njeriu, domon indul që mos më gëzoni begatit që ka qen duke e prit këtë rast fmijën e tij, mos me nëse e ke hub. Po ti rali është e ke fitu po e merr dikun tjetër. Nëse më mund dunjo, Allahu ka përgjith të marrësh në ahirat, kaqë. Dhe kjo është një mësim që në japë, pekamberi, sa sëmë të nëvëzërëse, ato që si kam fillem. Njeri ju duhet gjithë mon me umësu, me i lidhë gjiret më ahirat. Ti realisht edhe pasurinë tonë, edhe familjenë tonë, edhe familjit ju, realisht i ki tutë nëse e ke pregadit vetën dhe ata me i marrë vetë në ahirat. Ata që nuk i mërë atje, Ata që ju ndonë dënjoja me ta, rralisht, rralisht është sikur se mështë me pasë, subhanë më atë. Pse? Nga se soki me gëzun një pasurit, soki me gëzun një pëzit, me se shkurt. Kura e largohet, qëka bënë? Valloj, sikur se mështë me pasë, kura të. Që njëri përshamullë që mund më pasë një pasurit caktume, edhe për shkak të ratonë caktur e humbat përshamullë, mas 5 vjetë e përshamull A i kujtu, diqka, i kamer, diqka pjastë, i ko, ku, kërka i ka këzë pasurin, jo, allah, thunë se kërë s'ka pasë, thunë se kërë s'ka pasë. E dhe këndër ta, njëri që, nikohet, kundrata, që një varru, i një këtë s'ka pasë, ka qenë i vajrë, ta një lajë ka pasëru, i ka mëndësit e mire, ka shpineve të, mas një këtë harran që i uko në erë e keqa, harran. Dhe edhe, edhe ne kemi qenë sitatë të fëtira për luftës, në sitatë sitatë. Po, Do kemo pse këtu be gati gjithë i kemë pasur, gjithë i kemë mikzuar, nuk dië çka ndodh ataftën. Avien si tota, vjen problema diçka, a mund të prap më hub? A mund prap mendon si to? A mund, mund e mendon prapapta. Pra, ne, kur mund të llogarit? Sigurisht se s'hub kur veç kur të kallao shkon. Te Allahu ska lufshit e mar pasurinë. Asko bomb, asko ushtri, asko kurrja. Ashtai te Allahu krye atë. Është dur sigurta. Është në dorë tona, kurë sigurisht është tona. Kurë Ato që ti e ke ndor, ora sigurt. Nuk ka sigurt, ta morën. Andaj ka dorë, ne e kemi som për bes fmijët, me më ne mësua për për tirajra. Tirali është ti fmiçi që i ke qiu atje. Ato që ki këtu ti ut prit, sigurisht jep po prat, këre kubi, ku po prat. Po pratse, apo dalim bashkë nën i porta as po dalim. Ti pritja e la, të smush me bo për tën, a, që, a për sëm, preta, po për hajër për fëmin ton deri sot e është në xhelet. O, çik a po kuptoni? Çta kam përgjysmë? Rekuba është aty që pritet, apo në atomin tu prit to mir mir po shkon fëmia po rritet mirë ka udhën nai na mirë ne hamna po shkon mirë po tu prit jem a komozi mendon nese ne pambysje komozi allah na ruaj është majisë me dekavë devjimi i fëmiut na udhën bla me marr rrugë tek shitja te drogës se punë 5.2 të krimit po shumë prandom mirë thot me dekse se kjo çpeshat çsto çka bën nga tek shitja po ndaj po bësh edhe ky është Ja, ku ku tu prit se kam egzuqet e vlat. U ku tu prit se kam egzuu uzimin e ti e shkollimit ti. Po çes e ka gzuu apo? Si mi dekes pra? so apo? A dash ikos so buq nga person, rakub ose çe çu? Sa aj ti she ka shuaj, so rakub. Apo kry. Vetë gzimimi ti është i volum. I shtym vetëm me egzuqtu e ka gzuu atje. Erajt gzimimi që atje është. Dhe çaj që kërks na heret, çaj kërk për nima. Aj çe gzuot na heret, çaj gzuot. Ai që është i poshtë na Hera çajërt i poshtë. Ai që ka pozitiv në gjenet çai ka pozitiv. Do sa ai që i shpërnë zonë iherë zonë dunjatoën për kash me shkollën vëllai. Shkollën. Ne lidh Allahu xhallahu me këtë, shikoj Sahabuk Buhariu rahimullah, ne them thjesht, për shembull, ë me paforman fillim kapitullin për shemb fëmijë abortum, çka kemi kallzu këtu, e kallzuam që është etik, po shikoj hadithe që shtojnë kuptim. Shtojnë kuptim, kuptim madh, jo vetëm për fëmijën, po për shumë begati megatitirave dhe pastaj ka vurtu pyetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka thon kë e konziron ju të fortë zëra do raportaj që është i fortë më zunjërt për livan përpara që, që, që ai të konjë skalk kur të rzon fort, i fortë kë di ka vurtu ka konë kontrollu për livon i fortë ç'kë të rzon po është ky të do soba të rzon atë na është tana është ai që nuk komsi as një burr me erzuvap, çka është i fortë koshërozat. Çu ky tna, çu ky pelivani fort. Ka të pegamën sa soskia. Aiçi po pasën për sa. E kush ve ra sulllah? Ka thon, apo thajë pelivancit punu të tnaçi të për durat, të shenjë ora, açi son erzon kërkush. Ka pelivani vërtet është ai i cili nuk erzon i dhënimi edhe edhe mërzia. Çu ky pelivan, sa ai që me muskuj të zën tërth, ama vjen i sprovë atë erzon tuk, çu pelioni kë nëse të them që mësoj realitetin e fuqisë, realitetin e, e, e aftësisë këkop. Shëndir mund të kom muskuloz, i fortë, thonë. Me shërb më pa topun më shani mirë është kjo. Fizikisht shumë i ndërtuar, fizikisht shumë i fortë, ama mrena shumë i adaptaut. Do një mrzie e si vogël e çaj të digut. Si më rad dunoja mi krijoja në kadalë vura. E shënjë është më i dopt. Le të merzuh për i vallaq, le të merzuh. Ama ska sprochet zona çajë stabil i forcë e lkun e sprovat e lakojna me erdhzuën erdhzuën apo shëpërdor nam son realisht kuptimit të duhura për levanë çikë mos lakon me kon sifiloni që sërzoën kërkosh po bënë se si ai që sërzoën sprovat së sërzoën mërzi çikë është edhe nëse i vdes smiu apo shë ka hadith, e ka prukët hadith dhe kapitull që ka bënë me, me fmijën edhe nëse si i vdes i abortuimi pa abortuimi lindë çka i ndodh aty ajër që doën stabil që të stabilë, në rrugënë Allahu të barë këtarë nga se, e dinë se, realisht atë që Allahu të ka marë, e ti ke ragu me sabër, që i këngjurë në rrëmë është ihtisabë, e logaritë që të Allahu shkaj, e logaritë, u kryu kjo, u kryu kjo punë, e logaritë të ka Allahu që e gjenë, kjo realisht është fiturë, kërështë është begati, kjo Vesh, nuk është i ke upë, veç nuk të ka Ta ka mundështu me e gzu këtu të gzu, Kaq, e të gzu nesënë ati. Kaqë, që ke o shkete? E njeri që në sproja dhe do njësë kështu di Mosilë, nuk ka sëpruja që e gjënëzënë të në nëzërë, nuk ka sëpruja. Pse? Nga se dhe dhëtë, povni sen që sot s'pe gzu, ke i pa po, okay, po bëjë sa për nesënë e gzu. Kaqë, s'ki pasurit, s'ki pozit, s'ki shnjet në qëtë, s'ki fmiqa këtu. S'pruja, ës ndajtan ndër të druza ajë çikë më së vakë dhunë përfonduva se ahireti është vullai burimi i forcës për sëmptarit ahireti është inkurajimi dhe frymëzimi më i mirë ahireti është domethën ngushëllimi më i mirë ahireti është burimi kanalist i fuqisë i, fuqis, i stabilizuar për sëmpton ahireti ajë që do me kërku kenari e fuqij e lumturit E stabilit me dunjo veç, pa e inkotohetin s'ko mundësi. Dunjo është t'ja e stabilitet. Dunjo e vetë s'o nuk o stabilit, qështë me t'ja e stabilitet? E vetë Lëvizë. E ki po herë ditë, herë natë, herë verë, herë dimën, herë mirë, herë keqë, herë sënë. E vetë nuk o stabilit e, qështë me t'ja e stabilitet? A janë që t'ja e stabilitet është ahireti. Peja t'ja e morën fushin e jetu e m'dunjo. Peja t'ja e morën gëzimin e jetu më më ahireti, e m'dunjo. Peja t' Vallaj e ka problem. Ku e gjon tani? A nda e ku todi që ka thonë Muhamedi nebi Allah, na mëson se edhe kjo situatë kur një pronë mund të ndodh një sprovë më vdik fmijë i a me aborto ose më vdik i lindun e kështu më roq, edhe në këtë situatë, nëse është i lidh me Allahun te barekota, dhe e ka të inkadrum ahiret niyetet e tij, me len Allahu xhenalu, la tehden atë. E kupton se është çështje kohe, shpëti e merr, a mëse më ka shkputje mes dhunjoza ahiretit apo e kopën ka me kalu urën thotë e kopën ka me kalu dunjon të dashë kopë ngasë dunja nuk ofron nuk ofron stabilitet dunja nuk ofron vazhdimsi apo dunja ka shputje ku ko pas kohe dunja nuk ofron se ka se ka bë Allah tilla thotë kur çemëmtari e shoj zon dunjon e jeton dunjon knaçet padyshim begatit i gëzon siç duhet mirë po mirë po edesë gjitha ato që i ka dunja jasht ja vesh një korridor ja vesh një rrugë të spirin të një përjesie të cilën presim me marrë sofëti nëse ka caktuar Allahu te barekatu ala. Allahu jan lavala na bëgatoj me mirësitë e tij na bof trof falëndrues nës provë, në çka do që na godet nga të pakëndshmëria në dunjën na dorë Allahu sabër, na mundosoj në ngushëllim dhe frymëzim jon për t'ia dalë tet shpëlimit tek Allahu në ahiret, e se si shumë shpejt mund të vjen vallahi apo, shumë shpejt mund të vjen. Gjasë vdekja është kalim në botën tjetër apo edh ne asoj gabojmë e gjithë ne gabojmë me Allah na fal, të kërkojmë falje tek Allahu dhe të na pason Allahu me pendim e kthim tek ajo. Kaç për këtë Ka takim sot Zoti shpëlbof. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa al sahbihi sallam taslimen kathera.